Huszadik fejezet Friedrich mégsem rontott sereggel Magyarország elfoglalására, és Girzsik király nem jelent meg Pozsonynál, hogy fegyveres erővel segítse szövetségesét. A pápa rendkívüli erőfeszítéssel dolgozott azon, hogy az európai fejedelmeket békében tartsa egymással, és a török ellen egységes keresztes hadjáratot szervezzen. Hamar megtanulta, hogy mint elődei alatt a keresztény fejedelmek félvárról veszik ezt a veszedelmet, az egyetlen, akire számítani lehet, a hunyadi hagyományokban nevelkedett és a határaink közvetlenül érintett magyar király. Ezért óvta, védte, támogatta őt a többi fejedelem bonyolult és legtöbbször átláthatatlan külpolitikai szövevényei közepette. A fiatal király tisztában volt ennek az erkölcsi segítségnek rendkívüli értékével, de azzal is, hogy csupán erre nem bízhatja magát. Mire húsz éves lett a király, már megtanulta, amit mások későbbre szoktak megtanulni, hogy nem szabad hinnie senkiben, csak saját magában. Abból kell kiindulni, hogy Magyarországnak, mint államnak és a magyar királynak, mint embernek mindenki már eleve ellensége. Ha ideig óráig barátnak mutatkozik valaki, annak csak önző okai lehetnek, s ha azokat az idők folyása csak egy kicsit is megbillenti, a jó barát azonnal ellenséggé változik. Országa is egyedül van a népek tengerében, ő maga is teljes magányossággal élhet csak az emberek között. Girzsik csalfasága olyan mélyen megrendítette a saját emberismeretébe vetett bizalmát, hogy most már mások iránt való érzéseit is vizsgálat alávetette. Környezete a fiatal királyt egyszer gyanakvónak, bizalmatlannak, kevéssé közlékenynek találta. Mátyás folyton unszolta a pápát, hogy szorítsa Fridriket a megegyezésre, mert míg vele ellenséges irányban áll, addig nem gondolhat keresztes hadjáratra. Közben szította Fridriknek és öcseinek testvérháborúját, ügyes intrikákkal és láthatatlanul uszította új lakékat, hogy segítségökért mennél többet követeljenek a császártól. A pápa előtt megcsillogtatta a cseh való befolyását, akit csak ő tud a huszita érdekektől Róma felé tolni, Szilágyi Mihályt a töröktől visszahódítandó Bosnyák földkirályságával kecsegtette, s ezzel lent tartotta a török elleni őrhelyen Nándorfehérvárott. Mindenki ellen volt valami ütőkártyája, s hiába akart Fridrik Magyarországra rámenni, amelynek királyává megkoronázták, hiába akarta a pápa minden órán megkezdeni a törökök elleni felvonulást, ő csak ült Budán, nem támadta meg senki, és ő sem ment a törökre, nehogy hát a Fridrik ellen fedetlen maradjon. Csak egy emberrel nem bírt, Girzsikkel. El kellett ismernie, hogy annak példátlan ravassága felér az ő diplomáciai ügyességével. Már pedig a gírzsik szövetségét, vagy legalábbis jóindulatú semlegességét okvetlen biztosítania kellett. Erre most már csak egyetlen módja maradt, feleségül venni csunkát. Vagy legalábbis, lévén a leány még csak 14 éves, már is hivatalosan kitűzni az esküvőt. Mert az fel lehetett tenni, hogy Girzsik alig ha fog olyan trón ledöntésének segítkezni, amelyen saját édes leánya ül, mint királyné. De most egyszer felmerült a kérdés, vajon csak a vőlegénytől függ-e, hogy ez a házasság megtörténjék? Hát, ha Girzsik mióta viszonyuk elhidegült, valami más házassági tervet eszelt ki, és ha régóta hallgató kérdés szóvá teszik, egyszerűen megtagadja tőle a leány kezét? Levelet írt Gézsiknek hivatalos hangút, amelyet sem nagy nyájasságra, sem túlságos hidegségre nem lehetett magyarázni. Ebben közölte vele, hogy szélszerű volna a kettejük között felmerült vitás kérdések egész sorát megtárgyalni a két szövetséges ország baráti viszonya érdekében. A levélre eljött Hoztad Zdenyek, Csefő úr, és teljes felhatalmazást hozott királyától, hogy minden ügyben tárgyalhasson. Megállapodtak a főelvekben. Mátyás kötelezi magát, hogy segíteni fogja Girzsik német törekvéseit, amelyek végeredményben a császári trónt tűzték ki célul, Girzsik pedig akár most mindjárt hozzáadja a leányt. A végleges megállapodást azonban személyesen fogják megkötni, a két uralkodó találkozik. A király, mennél többet gondolkozott ezen a házasságon, egyre fontosabbnak találta. Egyelőre úgy tetszett, hogy Girzsik is komolyan kívánja a frigyet, de róla mindent fel lehetett tenni. Még azt is, hogy mi alatt színleg nagy buzgóan tárgyalja a házassági megállapodás egyes pontjait, az alatt más titkos vasat tart a tűzben, s egyszer csak valamilyen ürügyjel felborítja a tárgyalásokat, és meglepő külpolitikai cselekedettel mindenkit megzavaró új helyzetet teremt. Mátyás tehát trencsén bekérette a nunciust. Őt akarta megkérni, hogy a keresztes hadjárat érdekében segítsen tiszta helyzetet teremteni. A tiszta helyzet egyetlen eszközének már csak ez a házasság látszott. Csak így lehetett görzsiket semlegesíteni. Fridrik ellen több szabadságot nyerni, a koronát kicsikarni tőle, s aztán rámenni a törökre. A nuncius szerencsével járt. Bölcs dolog volt őt küldeni Gírzsikhez követségbe, a cseh irány mindig tudta, hogy kehessége száka a pápa szemében, ajánlatos csinyán bánni a pápai követtel. Cseh urak is jöttek karvajallal, hogy uruk nevében néhány nem jelentős apróságot még megtárgyaljanak. Csak mikor ezen az apróságon már a legelső napon simán túlestek, akkor jegyezte meg mellékesen az egyik, hogy az egyességet ők is aláírják, ezzel szemben Girzsik ő felsége azt kéri, hogy a magyar országnagyok is szíveskedjenek jótállók gyanánt ellenjegyezni a szerződést. Mátyás Trencsén várába hívatta mindazokat az urakat, akiket akár Budán, akár váraikban el lehetett érni. A trenséni vár hamarosan csak úgy nyüzsgött a nagyuraktól. Akár fiók országgyűlést is lehetett volna tartani. Éppen csak új hiányzott a nagyurak közül, pedig neki ezúttal külön is családi ügyéről volt szó, sógora is volt Gérzsiknek, és újabb Násza is, mert leánya és az egyik cse királyfi házasságát már megkötötték. Viszont újszülött fia keresztapjául Mátyás királyt kérte fel. Mit tegyünk ez szomár új lakival? kérdezte Mátyás a váradi püspököt. Fridrikvel kedvetlenségben vagyon, mostan ide édesgetnünk lehető lenne. Bastja királyság az egyetlen, kivel kecsegtessük, de akkor viszont a Szilágyi uramval bajunk meggyűlend. Szilágyi Mihály, a legfontosabb zászlós úr és nagybátyja nem jött el a házassági szerződés ünnepélyes megkötésére. Erre fontos oka volt, odalent már megindult a török csatározás és ő javában hadakozott. Hogy milyen szerencsével, azt nem lehetett tudni, gyér és ellentétes hírek érkeztek róla. A megdöbbentő hír éppen akkor érkezett, mikor a szerződést ünnepélyesen aláírták az ország nagyok. Szilágyi Mihály török fogságba esett. Mátyás azonnal követséget állított össze, és lóhalálában menesztette őket török földre, bármi magas váltságdíjat ígérhetnek Szilágyi Mihályért. A cseh egyességre, amelyet már nem érhetett baj, nem figyelt többé. Nagybátyja ki nem ment a fejéből. Éjszaka felriadt álmából arra, hogy még gond háborgatja érte. Most jött rá, hogy mennyire szereti. A cseh urak az ünnepség után elutaztak azzal, hogy a mennyasszonyt, aki Prágában ünnepies formák között elhagyja kejhes hitét, és mint katolikus szűz felveszi a Katalin nevet, május elsőjére trencsénbe hozzák. De Mátyás nem tudott tovább trencsénben maradni. Nagybátyának sorsa annyira aggasztotta, hogy féltő szeretetének ekkora mértékén maga csodálkozott legjobban. Elhatározta, hogy fel fogja lármázni a pápát és mind a keresztény fejedelmeket. Hiszen Szilágyi Mihály az ő védelmükben jutott az ellenség kezére. De későn volt már. Éppen mikor az ország nagyok díszes kíséretével együtt megérkezett az őszóta nem látott Budára, és viszont látta édesanyját, jött a híradás, Szilágyi Mihályt a szultán parancsára kivégezték. Konstantinápoly főterén levágták a fejét. Hunyadini arca merev maradt és kemény, de keze erősen reszketett. Mátyás kiadta a parancsot, hogy egy fél óráig egyedül akar maradni. Bezárkózott legbelső szobájába, leült a medvebőrös kerevetre, és maga elé nézett. Olyan különös fájdalmat érzett, mintha fiát vesztette volna el. Maga elé képzelte a szilaj, cigányképű, kajlabajszú embert, szenvedélyes kárumkodását, ideges, gyors járását, kackiás gőgjét. Két arcán két könyv indult lefelé. A mennyasszonyért díszes főúri küldöttség ment Trencsénbe, s ugyanekkor a király Albert főherceget fogadta Budán, nem kevésbé díszes kísérettel. Csunka a budai udvartartás legékesebb, legaranyozottabb hintaján érkezett Trencsénről Budára. Jöttét nagy parádéval ünnepelte a főváros. A házakat fellobogózták, az utcákon tengernyi sokaság várta a közelgő menetet. Akiknek sikerült a hintó közelébe jutniuk, ok, azok egy piszeorú, zsemjeszőke, 14 esztendős leány kíváncsi arcát látták kibámészkodni. Mellette leendő anyósa ült, aki a város határában elfoglalta a cseh udvarfölgyek eddigi helyét. Mátyás megölelte, és jobbról-balról arcon csókolta mátkáját. A sokaság egetverő éljenzésben tört ki. Az ajándékokat kicserélték, de nem nagyon nagy érdeklődéssel, mert ezeknek pontos felsorolását az anyagiakban szőszálhasogató gőzsik kívánságára már előzőleg levélben elintézték. Az esküvőt azonnal megtartották.